Oste kirolatz Kiro Latz, zurikino doate, egunon? Egunon eta berri on bat rugbian, prodebi mailan miagritze dela gehiago azken lekoan ari izangabe geinera. Berri hon bat norrendako eh, guzti behar da berritxara tarbendako tarbenda, tarbenda. berri hona miagritzen dako erdizka eh? berri hona miagritzen dako zenta ez du lako hainbesteko eraginik ez. berri da aste artean jakindugu, aste untan, den azze rugbiko diru, diru az arduratzen den egiturak edo ne bauzue eh? zigor bat ezagidula tarbeko taldeari prodebi bihan den tal taldeari zigo bikoitza izan da eta askipizuaz eta amabos pundu kentzen dizkio zehlkapenean eta gainera balitake elduen urtean federal bira jaustea agazoinak zer diren lehenik baduela ipazuela joan den ekainean beraz joan den sasoina buratzean milun bat eta erdiko defizita Biskarriago geago batkako txeyeko miliuneko defizita eta hortarako bost pundu eh, zigo hemen dizkio eta beste Amar punduz, igor eman dizkio, paper faltsuak uh, emaitiagatik, uh, beraz, badak zuen, denaz ez jortan, beti berdilera orkestu, edo aintzin konduak, edo uh, diru asartuko dela, eta bar, eta bar. Eta beraz, paper faltsuak orkestu beste bizte, kon, amar Kondu kon faltsuak edo paper faltsuak? Paper faltsuak, seguraski, uh, badute eragina konduta, beti berdira eman, uh, nola egan... Uh, promesak edo e, dirua sartuko dela emendik edo handik. holako paperak e, bayonari gert, gertatu zaio ia ze horretzen gira, eta eta beraz, agrapatuak izan direk, kotxen artean, tarbekoak iduriz, eta beraz, amabost puntuko zigo gaukandute, hor da, tarb amaika garen zen, e, seilkapenean, amazazpi pundurekin, e, miagitze, azken, amazpundurekin, horretan, sartzen da, biharaz, miagitze, amabost pundu gutiago, heldu da, tarbek, bi puntu baizik ez dituela, eta azken postura, e, jausten dela amasegia genera. Oban kasu ez, eta oino e, tarbek elegitea pausatu du, e, nirustaz, hasteazten unutan berean, edo haste gununutan berean, eta beraz oino hori alda diteike, baina e, diotenaren arabera asteko zigo goiek atxikiak izanen dira, eta gama zela badu ondorio miagitzen dako eta miagitzek uh, Elburu argia du, eh? prodebian uh, egoitea eluden urteari begira gezki hasi baitu xapelketa ondoko partidak prezeski laster ere tarben kontra izan beharko du bai, bai, uh, hemen egu berriaintzin horda ondorio zuzena miagitzendako uh, egia da, badutela dutela Elburu uh, prodebian egoitea, baina ustez hori kausituko dute, Elburu laburako bat dute naiz ez duten, oraino argikia gaiten, baina apetik alidirea gaiten, nahi dutela beraz uh, amalau postu hori eskuratu egu behi aintzin posible izan endaz, eta tag bazkena da beraz miagitze amabos da eta genera haratsuntan berean miagitzek jokatzen du akizen hor dugu amalau garren ama irupundurekin miagitze baino irupundu gehiago beraz, akizen irabaziz geroz diadanik, leza, lohtu lezakete el, elbururi, pastatuko egitezke amalau garren postura, eta hor seilkapena ikusten badugu, piskabat amabigarren dugu aldaketari, aldaketari gabe, amab bigarren ginoen burguen baseekin Kerkason amairu, akize amairu Provenz rukbi amairu eta miagritze amar eta e, gaur gauean beraz miagritzek jokatzen duak izan, baina biar izanen da horiak Provenz rukbi, Kerkason Montoban eta burguen Montmarsan, nahi doran e, Kerkasonek Burguenek eta Provenz rukbik galtzen balute ere eta miagritzek irabazi beti, beraz oino postu bat irabaziko lukela miagritzek beti importanta da eta hemendik eta egu begira miagritzek badua gutegi bat biziki importantaz, eta uh, jokatuko du mond marzen, baina jokatuko du hori karkason, kontrario zuzena, eta baitere tarb, ostio aipatzen patzen zinona, hori izanen ikuste uh, abendu ondak horretan, uh, tar jokatuko du, beraz, uh, emaitza honak eskuratuz uh, emendik eta gubergira, miagitzak, uh, jauzi eder bat egin lezakis elkapenean. Errandu zuak izan zela ostegun aratsuntan eta, bai honak, bezia egizebitzen du ostieralean, dia. Zuzeran izanen gira janosetik, bai. Mirazke, holatzi duate.